Курйозна поведінка Поведінка свинорилої або неядовитої змії вражає винахідливістю. Справа в тому, що захищаючись від ворога, ця змія намагається спершу залякати кривдника. При цьому майже третина її тіла дуже сильно розширюється, і вона починає шипіти і тертися ротом об землю. Та якщо ворог не злякався, змія прикидається мертвою. Вона перевертається білим червом до гори, висуває язика, дихання стає непомітним. Як відомо, більшість тварин не їдять падалі і тому залишають змію. Після цього свинорил швидко оживає і зникає. Цікаві здібності тварин Батьки 4-річної Луїзи Мешканці Харкова вирішили на літній період відправити доньку до бабусі. Селище Новоанівка, Луганська область, майже 500 кілометрів від Харкова. Луїза ніяк не погоджувалася розлучатися зі своєю кицею – Мусею. Вирішили і Мусю відправити на відпочинок. Пройшло більше трьох місяців. Та коли настав час повертатися додому, Мусі на той час не знайшли тому вирішили її забрати іншим разом. Пройшло понад півроку, і якось уночі донька, яка дуже сумувала за кицею, прокинулась і попросила матір відчинити двері, бо там плаче Муся. Які ж були всі здивовані, коли за дверима побачили схудлу засмучену Мусю. Вона відразу, піднявши хвіст, як справжня господиня, відправилась до місця де завжди на неї чекала смачна їжа. Не менш цікава історія сталася із собакою на прізвиську Мухтар. Він належав помічнику капітана пароплава Світлогор. Сталося так, що коли пароплав відпливав, Мухтар залишився на березі рідного міста. Не побачивши свого пароплава, Мухтар довго блукав по берегу, а потім забрався на борт одного з п'яти пароплавів який прямував до того ж порту, що й з Майже через три тижні, коли дісталися до чужого порту, собака став хвилюватися, не зводячи очей з одного човна, що знаходився біля причалу. Весело гавкаючи, Мухтар кинувся до моряків у човні, серед яких був і його хазяїн. Пояснення сучасних учених Фахівцям багато відомо історії, коли тварини – долаючи багатокілометрові відстані, знаходять своїх хазяїв. Що допомагає тваринам у їх пошуках, залишається однією з найцікавіших загадок.